Навряд чи можна поєднати зарубинецьку кераміку з радянським шампанським. Шкода, що не можу запропонувати вам ще й Морозива, я колись у парку імені Чкалова. Але це, як каже, партія тимчасові труднощі. На ваше новосілля я дарую вам холодильник Дніпро. Вже все домовлено. За день-два льодова машина буде тут. Олексію Григоровичу. Це подарунок для чарівної Оксани. Але цур... А як можна говорити про те, чого ще нема? Соцільні ілюзії, алюзії, колізії і конклюзії. Це нагадує мені постанови про нове, подальше, ще вище небачене піднесення сільського господарства, які сиплються нам на голови щедрим дощем райдужних, але, на жаль, абсолютно пустопорожніх обіцянок рідної партії і ще ріднішого уряду. Чи відомо вам, Миколо, що навіть у зимку 33-го року була постанова Пленуму партії про нове піднесення колгоспів? Мільйони людей вмирали з голоду, а Сталін проголосив лозунг «Зробимо всі колгоспи більшовицькими, а колгоспників – заможними». Я тоді був ще малий. Згода. А тепер? А ви цілком свідома людина, дипломований спеціаліст сільського господарства. Вже не кажу про ваш унікальний життєвий досвід. І що ж ви можете сказати про постанови по воєнні? Скільки їх було? А у 1947-му Україна знов умирала, як у 1933-му, а Москва дарувала їй чергову постанову про зміцнення статуту сільгоспартілі, чи що там. Торік Хрущов у правді виступив за укрупнення колгоспів. У березні цього року він знову за своє «Укрупнити колгоспи і створити агроміста». Ви пам'ятаєте цю статтю? Навіть правда злякалася і наступного дня заявила, що стаття Хрущова печатається в дискусіонному порядку. Але забули сказати, що на Україні вже йде цей хрущовський експеримент над мільйонами людей. Так ніби це морські свинки з біологічної лабораторії. Олексію Григоровичу, нагадав я професорові, ми з Оксаною щойно приїхали на агростанцію, а я, старий ідіот, забув про все і знову рибу гроші. Оксанонько, миле, даруйте мені мій старечий сільськогосподарський маразм». «Но «Ну що ви, Олексію Григоровичу, осяяли його своїм лагідним усміхом Оксана? Для нас з Миколою кожне ваше слово як золото. А для мене то й казати нічого. Я ж так давно не чула вас». Як завжди, Оксана з нічого витворила справжнє чудо. Тарілочками і мисочками заставлений був весь стіл. Привезені нами дари за шматківської землі, з чистим із збереженого мною в погребі, дещо зкупленого в Нижньодніпровську і на веселих хуторах, та ще професорове шампанське. Чого ще треба в таку хвилину? Шампанське я наливав у звичайній гранчасті склянки – про гарний посуд доводилося ще тільки мріяти. Даруйте за таку кричущу невідповідність, Олексію Григоровичу, перепросив я нашого дорослого гостя. Шампанське в вульгарних склянках та ще й уселедець на закуску зовсім не личить професорові. Черкас розреготався, затиснувши склянку з вином у своїй буро-вогонихатій руці. Я не стаціонарний професор, який сидить у кабінеті серед антикварних меблів. Я вічно безпритульний агасфер, як Мойсей, який 40 років кружляє в пустелі, яку можна пройти за 40 днів. Я вже давно зміняв спокій на допитливість, комфорт на істину, тому дрібні побутові незлагоди мене зовсім не лякають. Оксано, ваша ніжна душа не вжахнулася від невлаштованості тутешнього життя. Що ви, Олексію Григоровичу, зашарілася Оксана, я тут ніби у Бога за пазухою. Тоді я проголошую тост за те, щоб вам справді так велося в цьому втечищі вільних людей і незалежних умів. А за ваше здоров'я, Оксано і Миколу, і за ваше щастя. Ми пили надголоджене в колодізній воді шампанське, закусювали ржавим оселедцем пізньою редискою, соковитими помідорами, политими торішньою соняшниковою олією. Тоді Оксана підсмажила на смердючому мов мініатюрна домена піч керогазі за шматківську ковбасу, яку ми привезли в залитій смальцем макітрі. І професор був у захваті від такого несподіваного частування. Але підсмажена українська ковбаса розпросторює такі запаморочливі запахи, що на них неминуче летить усе чисте і нечисте.